Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, draga braćo i poštovane sestre. U ovoj epizodi serijala Kako ćeš postupiti govoriti ćemo o vrlo jednoj interesantnoj temi koju sam ja čak lično doživio. A to jest šta uraditi kada imam izgubi abdest. Znači šta će u toj situaciji uraditi imam, a šta će uraditi oni iza njega. Pa hajmo pogledati šta je šejh Muhammed Salih al Muneđid Hafizahullahu ta'ala rekao po pitanju ovoga. Ukoliko imam izgubi abdest ili se sjeti u toku namaza da nema, abdest obavezan je da ostavi namaz i da odredi nekoga da završi namaz sa ljudima. Ovo je mišljenje Omera, Alije, Alkame i Atoa. Dozvoljeno je da svako do kraja klanja sam za sebe ako imam ne odredi novog imama. Ovo je mišljenje imama Šafje. Ukoliko oni, to jest džemato da beru čovjeka da im predvodi namaz do kraja, to je također dozvoljeno. Dokaz ovo jeste postupak Omera radijallahu anhu kada je bio uboden. boden, uzeo je ruku Abdurrahmana ibn Aufa i učinio ga imamom, a ova je onda predvodio namaz do kraja. Omer je ovo uradio u prisustvu ashaba i drugih ljudi i ni jedan od njih se ovome nije suprotstavio, a to dokazuje da je ovo bio njihov konsenzus ili idžma po ovom pitanju. Ukoliko se imam seti da je stupio u namaz bez avdesta neka išaratom kaže ljudima da ostanu na svojim mjestima. Nakon toga neka ode, očisti se, vrati se, donese tekbir i predvodi od početka namaz džematu. Ovakav postupak je ispravan, dokazani ga je hadis koji je zabilježio Ebu Davud od Ebu Bekra. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve jednom je prilikom počeo ljudima klaneti sabah namaz, potom je izašao iz namaza pokazavši rukom ljudima da ostanu na svojim mjestima. Nakon toga je došao a sa glave mu kapaše voda od kupanja. Potom im je imamio Ebu Dawud je poglave u kojeg stavio ovaj hadis nazvao o čovjeku koji predvodi džemat zaboravivši da je džunup. Rekao je Al-Hatabi u komentaru ovog hadisa. U hadisu je dokaz da je onome koji predvodi ljudima namaz u džunup stanju, a ljudi koji klanjaju iza njega to ne znaju, namaz ne ispravan i da ga mora naklanjati dok oni koji klanjaju iza njega nisu dužni naklanjati namaz. Ukoliko vam se ovaj video svidio, prosledite ga dalje da se isto drugi muslimani koriste. Ne zaboravite ostaviti neki like ili komentar jer mi to doista puno znači, puno mi znači vaš feedback e, i pretplate se na ovaj kanal tako da uvijek, e, da uvijek budete obavešteni kad dobijem neki video. U sljedećoj epizodi govorit ćemo o situaciji kad čovjek dođe na namaz, to jest kad zakasni na namaz i ne zna da li je imam i za kojeg će sada stupiti u namaz, da li on putnik ili nije putnik, kako će u toj situaciji on postupiti. بسا فيديمو سليادشي بوت الافام داو سفاكو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته